Toți înseamnă tehnologie, dezvoltă în mijloacele de control a, a omului. Înțelegeți? Și ele sunt dezvoltate în primul rând pentru asta. Toți înseamnă tehnologie. Când veți vedea că se dezvoltă o tehnologie nouă și că este extraordinară, să fiți convinși că aceasta va fi folosită pentru a controla persoana umană. Înțelegeți? De ce asta? Din punct de vedere Pentru că există doi urmași, fiii lui Cain și lui Cain, ai omului și fiii lui Set care a început să cheme numele Lui Dumnezeu. Și în perioada înainte de noi au început fiii Lui Dumnezeu să se unească cu fiii oamenilor. Și atunci s-a stricat omenirea. Au pătruns răul în lume. Și Dumnezeu, când au văzut că ridică turnul Babel, au zis, Hai să i împrăștiem. Pe urmă, când au s-a mulțit răul, au dat potopul. Dumnezeu a promis că nu mai dă potopul. Au apărut iarăși fiii Lui Dumnezeu. Care sunt ce? Sunt prorocii, sunt oamenii lui Dumnezeu, sunt profeții, sunt drepții, sunt apostoli, sunt cuvioși, martirii, mărturisitorii. Creștinul este omul lui Dumnezeu și el participă la Împărăția lui Dumnezeu. Noi aici suntem, în Împărăția lui Dumnezeu mergem. Și suntem, pregustăm, trăim în biserică. Ceilalți se țin de istoria lumii acestea. Tot ce înseamnă lumesc, e al lumii. Dincolo aceea este împărăția. Există o, o dicotomie teribilă Pe care Sfântul Siluan o precizează Și cu viosul o transmite Părintele lui Rafael Care o transmite, i-a spus-o cuiva Pe care îl cunosc că așa se transmit lucrurile în biserică De la om la altul, de la Hristos încoace De la Dumnezeu, de la Moise De ce spune așa? Că există două istorii Istoria Fiului Lui Dumnezeu Și istoria fiilor oamenilor Și nu au nimic comun între ele. Și dă un exemplu nicio istorie al vieții lui Napoleon nu se pomenește de Sfântul Serafim de Sarov. În nicio istorie a vieții Sfântului Serafim Sfânt de Sarov nu se pomenește de Napoleon. Deși, în momentul în care Napoleon s-a apropiat de Sarov, a pierdut bătălia. Și a pierdut, a fost gonit. Spune Sfântul Siluana atonitul, prin vedere dumnezeiască, că pentru rugăciunile Sfântului Serafim Sfânt de Sarov a, a miluit Dumnezeu Rusia și a biruit pe aceștia. Deci, vedeți? Cele două istorii? care într-un fel sunt se determină una pe cealaltă, dar omul le vede separat. Sunt unii care aparțin istoriei istorie lumea aceea, războaie, putere, spune Sfântul Cuviosului, urmăresc puterea, banii, plăcerea, deci puterea, tot înseamnă acumularea puterii. Orwell, ce nu întreabă dacă a citit Orwell, utopia lui Orwell, citiți-o, 1984, sau Fărma animalelor, de fapt voi ce vreți? Îi întreabă cel care era chinuit pe, pe, pe, pe torționar, Reprezentatul sistemului. Voi ce vreți? Banii? Nu. Un singur lucru vrem. Puterea. Tot ceea ce se vrea în lumea asta nici bani, nici banii, nici puterea. Cei care conduc lumea vor puterea. Înțelegeți? Tot ce auziți că construcții minții ea, e aberantă. Ei vor să se facă Dumnezei. Înțelegeți? Ei bine, acelea sunt fiii lumii. Fiii lumii acesteia. Istoria acesteia. Dar sunt fiii lui Dumnezeu. Necazul este... Că noi, fiului lui Dumnezeu, creștinii, nu ne mai facem datoria de creștini. Și ajungem unde? Unde a zis Valam. Știți că s-au dus la Valam și i-au cerut la Valam, Prăjitorul, blestemei pe, pe... i-au cerut, cerut Madianiții, blestemă Blestemei pe evrei, pe poporul Israel, ca să-i biruim. Și -a s au dus pe vârf înalt și când a început, a început să-i cuvinteze. L-a întors, uite, mai s-dau atâta bogăție, întoarce-ng și partea asta și blestemăi. S-a întors, și el a început să i bine că Dumnezeu nu-l lăsa. Și a binecuvântat, a binecuvântat. Și se pomenește înainte de Crăciun, se pomenește la paremii Valam. Dar Valam mai târziu ce a făcut? Și a dat un sfat la evrei, la emadianiții. dați-vă femeile voastre, evreilor, izraelitenilor, să se unească cu ele și să se închină la Dumnezeu vostru, ca atunci o să i părăsească Dumnezeul lor și o să facă ce vresc ei. Înțelegeți? E bine, cam asta fac acum cu noi Ne fac să cădem în desfrânare Ne fac să cădem în toate rele Ca să plece Dumne halul lui Dumnezeu de la noi Și dacă pleacă harul lui Dumnezeu la noi Fac ce vor cu noi Înțelegeți? fii lumii acesteia Fiii stăpânitorului lumii acesteia Că spune Mântuitorul, sunteți fii ai diavolului Le spune clar Cum adică să fii ai Avram, Fii ai lui Avram, Avram. pie, fia lui Avram Dar voi ai diavolului sunteți Că faceți voia tatălui vostru Înțelegeți? Cei care fac voia tatălui De această împărăție, ce vor să facă? Vor să controleze, vor puterea orbește Irațional, demonic, Ca lui demonului este irațiune Al Dumnezeu este rațiune Dar din păcate, toți ne scufundăm Toată lumea se scufundă Eu nu condamn nici pe mason, nici pe aia, nici pe aia. Sunt toți niște victime Tot omul care luptă împotriva lui Dumnezeu Și aduce rău lui e o victimă El însuși va sfârși rău Noi toți sfârșim împreună Problema este ce facem noi Problema este că dacă noi nu ne îndreptăm și ne întărim în Hristos cu o viață autentică creștină și nu cu povești, cu se poate și mâine și cu aică, lasă că merge și așa cum spunea Părintele Bionise, merge așa și aici, merge și aici până la urmă merge oricum așa, nu o să putem să ne împotrivim. Desigur părerea mea este că acest sistem de cipuri în pașapoarte e drumul care urmează e drumul către cipare. Nu se poate despre asta au vorbit sfinții de acum 2000 de ani, se împlinesc vremurile, se apropie nu trebuie de ce trebuie să se panicheze oamenii Pe de o parte trebuie să ne bucurăm Pe de altă parte trebuie să ne întristăm și să ne pocăim Însă oamenii în loc să se bucure Că iată se împlinesc Scripturile Și să se pocăiască Ei se sperie și încep să conteste toate formele astea Nu că nu e așa, nu așa. Domnule, eu spun așa este Toate acestea conduc către nu Neobișnuie, sunt pași mărunți Că dacă, mâini, dacă astăzi ar veni și ne-ar spune Luați cipani, spune nu dar ă, ei ne-au introdus întâi codurile de bare, ne-au introdus nu știu ce, au introdus la câțiva, au de carnetele astea, au chip, își bagă amprentele, își bagă fața, mâine și ce mai zbagă, și pe mă de fapt, tot aia este. Aia am primit, pare, au luat și pasta. Înțelegeți? Și s-a împlinit profeția. Problema este cum ne oprim noi, cum ne împotrivim noi acestor lucruri. Înțelegeți? Și eu cred că în prima împotrivire, cea a Duhului trebuie să spunem nu. La nivelul neamului al societății spunem nu acestor buletine, dacă putem, spunem nu și să nu le primim, dar același timp trebuie să ne întoarcem cu toată inima la Hristos. Nu ne întoarcem la Hristos, numai Harul Lui Dumnezeu poate să oprească. Noi nu mai putem, noi nu controlăm nici presa, care nu e a noastră, nu controlăm nici banii, care sunt ai cui sunt, nu controlăm niciun mijloc. Toate mijloacele de manipulare sunt în mâna celor care stăpânesc stăpânitorii lumii acesteia. Singurul nostru control e astfel apă vieți dacă vrem să-l fie al noastră. Dar dacă, din păcate, renunțăm și la acest control și ne punem viața prin televizoare, publicitate, prin, prin plăceri, prin desfrânări, prin toate astea, în mâinile lor, voi fi ai lor. Adică în împărăția acesteia, nu împărăției lui Dumnezeu. Da. A doua, o altă întrebare ca... despre chip, ca biofizician ce părere aveți despre faptul că în SUA există campanii, companii în care accesul angajații se face pe bază implantării unui chip, că este Aha. posibil și în viitor? Sigur că răspunsul l-am dat, o să sărim peste, uh -huh. peste asta. Considerați? Ei acum ce experimentează? Se experimentează chipul care produce un câmp electromagnetic și se poate fi detectat prin wireless. Dacă tu l ai pămână, el determină prin wireless poziția în care te afli. Poate comunica. Însă ce s-au constatat? Că aceste chip generează tumori. Deci organismul în momentul în care are sursa aceea de radiație în apropierea lui, generează tumoare. Și s-au făcut la șoarej la tot felul, în jurul ei apară tumorile. Ei acum lucrează și la treaba asta. Ca să excludă posibilitatea. Și atunci ai un sistem, eu sunt un oraș, bil ăsta Microsoft. Cum se numește Bil așa, are un oraș comandat undeva prin Corea, în care totul se face pe control, tot fiecare om să aibă așa ceva, are wireless peste tot. Însă, însă și aceste surse de wireless sunt extrem de denocive pentru că sunt radiative și afectează sistemul nervos uman. Altă discuție, altă, da.